Mircea Rădulescu Nocturnă Dormi frumoasa mea De-acum noaptea luminoasă Ca o undă de parfum năvălește în casă Luna clară din neant Pune pe covoare străluciri De diamant și mărgăritare Ea privește ca nextaz bluzata ta lejeră și pantofii De atlas lângă etajeră Și trecând prin budoar, raza ce se irumpe Luminează un lavoar cu flacoane scumpe. Luna toarnă pe parchet blonde de și-ți dezvăluie discret sânurile roze, când dantelele din pat tremură în lumină pe culcușul tău curat de olandă fină. Dar visările ce trec ca să te ți-au aprins la cap un bec cu lumină verde. Din oglins piciorul fin pe mătase moale se răsfrânge ca un crin cu nuanțe pale, dorm, amorul rafinat cheamă deopotrivă spre minciună și păcat gura ta la șcivă. dormi frumoasa mea, eu stau în extaz la poartă, ești făptură vie sau operă de artă?